Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Raisi wa Tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alizaliwa siku ya Alhamisi, tarehe tisa, Oktoba, mwaka kenda, ana tisa, katika kijiji cha Katoma, tarafa ya Bugando, wilaya ya Geita, wakati huo ikiwa mkoa wa Mwanza. Alikuwa mtoto wa tatu katika familia ya watoto mbili wa mzee Joseph Magufuri, Marco Nyahinga na mama Suzana Ngoro Musa. Siku alipozaliwa bibi yake alikuwa amepika pombe na hivyo akampa jina la Walwa kwa lugha ya Kisukuma ambayo kwa Kiswahili maana yake pombe. Hi ndio asili ya jina Pombe mwaka F moja mia kenda Na saba hadi 1974 hayati dr John Pombe Joseph Magufuli alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Chato mwaka F kenda na tano alijiunga na seminari ya Katoke Biharamulo mkoani Kagera ambako ambapo alisoma kwa miaka mitatu hadi mwaka F kenda na saba ambapo alihamia shule ya sekondari ya Lek iliyopo mkoani Mwanza alipohitimu na kupata cheti cha elimu ya sekondari mwaka 1978 mwaka 1979 hadi mwaka 1981 alijiunga na, na shule ya sekondari ya Mkwawa mkoa Iringa ambapo alihitimu na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha sita katika tahasusi ya combination ya kemia hesabu na elimu mwaka 1981 hadi mbili. Hayati dr john pombe joseph magufuri alipata stashahada ya ualimu katika masomo ya kemia hesabu na walimu kutoka katika chuo cha ualimu Mkwawa mkoani grinida mwaka tano alijiunga na chuo kikuu cha dar na mwaka 1988 alihitimisha na kupata shahada ya kwanza ya sayansi ya ualimu katika masomo ya kemia na hesabu mwaka moja alijiunga na masomo ya shahada ya uzamili inayotolewa na chuo kikuu cha dar kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Storford tochopu Uingereza na kenda na mwaka 1994 kwa kunikiwa shahada ya sayansi katika somo la kemia dan master of science in chemistry tasimf yake ilihusu the decomposition kinetics of the lanthanide 3 olcato halides dr john pombe joseph magufuli amechapisha machapisho sita ya kisayansi na mengi yakiwa katika eneo la materials chemistry Hayati dr john pombe jo magufuri mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa mujibu wa sheria kuanzia julai 1983 hadhi juni 1984 mwaka 1995 hayati dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa kuwa naibu waziri wa ujenzi wadhifa aliyotumikia hadi mwaka mbili alipotewerewa kuwa waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano alitumikia nafasi hiyo hadi mwaka sita alipohamishiwa kwenda wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi mwaka 2006 hayati dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi na maendeleo na mtakazi wadhifa aliyotumikia hadi mwaka F2 na nane alipohamishiwa wizara ya mifugo na mivuvi na uvuvi kuwa waziri wa wizara hiyo hadi mwaka F2 na kumi. mwaka na kumi. hayati dr john pombe joseph magufuli alichaguliwa tena kuwa waziri wa ujenzi kwa mara ya pili na kudumu kwenye nafasi hiyo kwa miaka mitano hadi mwaka F2 na 2015 mwaka 2015 dr john pombe joseph magufuli alikuwa miongoni mawakala wa Chama cha Mapinduzi CCM waliochukua fomu za kuomba kupeperusha bendera ya chama hicho kwenye kinyang'anyiro cha uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa na chama chake kugombea kiti cha uraisi katika uchaguzi mkuu mwaka Tano ambapo alishinda uchaguzi huo na kuwa raisi wa awamu ya Tano kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka Sita hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alichaguliwa kuwa mniki kweti cha, wa chama cha mapinduzi akiwa waziri hayati dr john Kombe joseph magufuli alikuwa mwenyekiti wa ukanda wa maendeleo wa Mtwara kati ya mwaka 2000 na 2005 mwenyekiti mwenza wa mkutano wa tatu wa maendeleo ya miji duniani ulioandaliwa na shirika la makazi la umoja wa tabaifa mwaka F2 na sita hadi nane uliofanyika banfuva canada na yeye kushika nafasi hiyo alikuwa mwenyekiti wa baraza la mawaziri la umoja wa nchi za maziwa makuu kuhusu uvuvi kwa 2028 hadi 2029. Akiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Kome Joseph Bagufuli alikuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuanzia mwaka 2016 hadi 2017 na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2020. Baadhi jamapalikio ya ya hayati Dr. John Kome Joseph Bagufuli utawala uhamisha makao makuu ya shughuli za kali kwa ni Dodoma mwaka na sita, uamuzi ambao ulikuwa haujatekelezwa kwa ukamilifu kwa miaka mingi tangu mwaka 1977 kurejesha nidhamu ya utendaji kazi na uadilifu katika utumishi wa umma kwa kuondoa watumishi wasiokuwa na maadili na utendaji mzuri serikalini kuimarisha utumishi wa umma kwa kuondoa watumishi wasiokuwa na sifa ambao walikushi vieti vya elimu kuwaondoa watumishi hewa katika orodha ya malipo ya mishahara katika utumishi wa umma kuhimiza utendaji kazi wanye kujali matokeo matumizi bora ya mali za umma na utoaji wa huduma bora kwa wananchi pitia kauli mbiu yake ya hapa kazi tu kuimarisha utawala wa sheria na utoaji haki sawa kwa wote na ukawakati. kwa wakati kwa kuimarisha mfumo wa mapambano dhidi ya rushwa usimamizi wa maadili ya viongozi wa uma, usimamizi wa masuala ya haki za binadamu na ustawi wa demokrasia nchini kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi kwa kuanzisha mahakama ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi nchini kwa kuimarisha ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuanzisha ofisi wakili mkuu wa serikali na kuimarisha ofisi ya taifa ya mashtaka kuimarisha ushirikiano baina ya serikali na mihimili ya bunge na mahakama. na kuimarisha ushirikiano wa Afrika Mashariki kikanda na kimataifa kuongezeka kwa pato la taifa katika nyanja hiyo ilikuwa ni kuimarisha ufanyaji wa mapato ya serikali na kusimamia matumizi sahihi ya fedha za umma kuongezeka kwa pato la taifa hadi kufikia wastani wa 6.8 wa mwaka ya kumbiri na kumbiri na kumbiri na tisa. kuifanya Tanzania kuingia kwenye kundi la nchi zenye uchumi wa kati mwaka ishirini miaka mitano kabla ya muda uliopangwa wa mwaka 2025 na, na kuongeza fursa za kiuchumi na biashara kwa mbali mbalimbali hususan wa Tanzania wenye kipato cha chini kukuza sekta ya viwanda kwa kuhamasisha ujenzi wa viwanda vidogo vya kati na vikubwa nchini ambapo idadi ya viwanda vipya vilivyojengwa katika kipindi cha utawala wake irefikia saba madini kudhibiti upotevu wa mapato yanayotokana na uchimbaji na usafishaji wa madini kwa kutunga sheria mpya ya madini iliyowezesha kupitia upya mikataba yote ya madini kuanzisha masoko ya madini katika mikoa na wilaya mbalimbali mbali nchini kujenga wakitu wa meleeani ili kudhibiti upotevu wa madini ya Tanzanite na kupanua umiliki Wahisa za serikali kwenye kampuni za madini kuanzia asilimia sita inayoweza kufika hadi hamsini kuwezesha lugha ya Kiswahili kuwa moja ya lugha rasmi za mawasiliano katika mkutano ya jumuiya ya maendeleo ya Kusini mwa Afrika Sadek na katika jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuimarisha shughuli za michezo sanaa na burudani na hivyo kuongeza fursa za ajira kwa vijana wengi nchini shati kuanzisha utekelezaji wa miradi ya kuzalisha umeme wa bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere huko Rufiji na bwawa la Rusumo katika mpaka wa Tanzania, Rwanda na Burundi kusitisha ukodishaji wa mitambo ya dharura ya kuzalisha umeme kwa kutumia mafuta mazito ambao ulikuwa ukiigarimu serikali fedha nyingi kupitia upya na kusitisha baadhi ya mikataba kati ya TANESCO na wazalishaji binafsi wa umeme ambayo ilikuwa haina tija kwa taifa letu kuimarisha mazingira ya sekta binafsi kushiriki katika utoaji wa huduma za afya kwa wananchi kusogeza huduma za afya karibu na wananchi na kuapunguza harama za kufuata huduma mbalimbali na makazi yao na kupunguza idadi ya vifyo vifo vinachotokana na kutopatikana kwa huduma za matibabu kwa wakati vikiwemo vifyo vifo vya mama na mtoto kuimarisha mahusiano na diplomasia kati ya Tanzania na inchi nyingine ya duniani. Kufungua balozi nane mpya katika nchi zifuatazo: Algeria, Cuba, Israel, Korea Kusini, Qatar, Namibia, Sudani na Turuki. Kabla ya mauti, kuibilisha kufungua konseli kuu huko katika mji wa Lumumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Familia. Paka 1989. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alifunga ndoa takatifu na Mama Janet Matias bizo Paka mauchi yanamfika Hayati dr john pombe joseph Magufuli ameacha jane na watoto saba Susana, Edina, مبالو Joseph, Jessica, Jurgen na jeremia pamoja na wajukuu kumi ugonjwa na kufariki ari kwa ugonjwa wa moyo wa matatizo ya mfumo wa umeme ambao kitaalamu unaitwa chronic atrial fibrillation tarehe 17 machi na 2021 majira ya 12 jioni akiwa na umri wa miaka 61 ugonjwa huu umemsumbua kwa zaidi ya miaka kumi amaacha alama kubwa chini. Naatakumbukwa daima kwa kuwezesha nchi yetu kuingia kwenye uchumi wakati kufanya kazi kwa uadilifu na uzalendo kwa hali ya juu. Bwana ametoa. Bwana amechoa. Jina la Bwana liminiwe.